Малюченко стенув плечима і зітхнув. Було помітно, що йому й самому ніякого від цієї розмови. А мене все не полишало відчуття, що він так старанно добирає слова, аби не прохопитись якоюсь необережною фразою, не виказати чогось дуже для них важливого, але такого, чого я знати не повинен.